Ni lyssnar på den 26 juni. Jag sitter här idag med Glenn Holvik. Hej. Hej. Och dagens gäst Peter Elvemo. Hallå, hallå. Som efter lite kommunikationsproblem kom hit i alla fall. Det märks att det är två bor som har kommunicerat med varandra. <laughs> För att det är så jag har nog mer dialekt än du har. Du? Ja, jag har ju bott i, i det åtta år sedan jag flyttade från Kina. Så jag har bott lite i Göteborg och lite Stockholm. Så det, nu ser jag inte att jag pratar jättborska eller Stockholm, men det börjar försvinna mer och mer. Mm. Jag tänkte mer på att det liksom var dålig täckning på telefonen. eller sånt. Ja, <laughs> alltså det, var ju, det, det right? var ju faktiskt så att sms:en kom ju inte fram. Nej, uppenbarligen inte. Då är vi ändå två stadsbor nu, medan jag har bott i Borås i. Inte riktigt så länge som åtta år, men länge i alla fall. Ja, jag tittade ja. på det med dialekten. För jag, jag, nu gör jag reklam för en annan podcast, idag, för jag får lyssna på allsvenskan.se podcast med Johan Larsen. Han, han, han lät, jag tyckte han lät ett bonny faktiskt nu. Ja, det tycker jag tycker hela helsportet inte. <laughs> men det, ja, han har en sån distinkt eh, kina-dialekt. Sjuherradsdialekt skulle jag vilja säga. Ja. Det Och det, det, det tycker jag Det hade Fredrik Berglund det eller har vi fortfarande han är också speciellt lite mer boråsiskare på något sätt. Ja. Mm. Håll med en, håll med igen, bröderna också. Det ja. eh. Var inte så ändå va? Jo, man hör verkligen när, de, när man. Det är öarna och det är. Ä, och det är spår och så. så det <laughs> äh, det ska ju att ni kom in på Kina innan jag ens nämnde det. Ja. För jag tänkte säga det här, för att Kim älskar Kina. Det, det vet ju alla. Det mm. finns väl ingen anledning att inte älskar Kina? Nej, men Kim är väldigt stolt att det finns två sex som bott i Kina. Och det är ju först Johan Larsson, sen är det ju du. Ja, och han ju, hör det ja. väldigt, väldigt ofta. Ja. Jag skulle säga Jonas Gerebko ja, Jonas Gerebko också får man ju säga. Ja, men det, det brukar jag inte jag, prata om. Nej, brukar hylla lite grann också. Ja. Min idol också, Simon Bank också. Är ju från Kina. Ja, det är sant. F Kina, alltså, vilken ja. metropol. Ja, Simon Bank, hans uh, farfar körde taxi i Rydal. Ja, han uh, hade han som fotbollsdomare ofta. Bertil. Bertil ja. Bertil. Ja, det var ja. Nog, det. Var men är han, inte hans farsa som har startat CISO också? Jo, jag vet inte om han startar, men han är aktiv där inne, i alla fall. Ja, kompis med min pappa. Ja du hör. Det är en fantastisk by. Alla ja. känner alla. Och hälften heter Bank. Och ni känner ju varandra också. Ja, vi precis. Vi jobbar ihop för många år sedan. Ja, det var back in the days. Ja. ja det var länge sedan man rodd. Ja, det var väl, det var väl en tio år sedan. Det var, jag, jag vi jobbar ju fram tills jag flyttar. Ja, så var det. Jag för, ja, det så var det. Det var därför vi slutade jobba ihop. Ja. Jag, jag har flyttat till Stockholm. Det var för att jag började jobba där. Mm. Ja, Skit samma. Vem är du? <laughs> Slut med att du är från Kina, för det har ja. vi väl viktat det, är en det är, ja. ja, väldigt viktigt. Det definierar mig. Ja. Jag är för tillfället är jag journalist på p 47 där jag bevakar. Som Glenn fint äh, formulerar. Från bygdegården till ä, Borås Arena. Jag är allmän reporter äh, kan man säga. Jag ä, bevakar allt i Sjuhärrad. Äh, vilket inkluderar väldigt mycket äh, Väl Elsborg. Väldigt mycket Byggdegårdar <laughs> ja, Väldigt mycket Det finns väldigt många. Mm. Ähm, äh, det blir ofta jag som får de här elsborgs äh, case. Sport, äh, sportfrågorna hamnar ofta på mitt bord för att jag har ett intresse. Jag har jobbat tidigare. Inåt, så jag kan dra mitt cv tänkte jag säga <skratt> jag har tidigare varit på Göteborgsposten där jag var sportjournalist, jag har varit på Borås tidning väldigt många år där jag gjorde lite sport då det då. låter som du är 55 år ja. gammal <skratt> <skratt> ja, 45 jag är 85 år så jag är inte <skratt> jättegammal ganska gammal, jag har varit på TT också, där jag gjorde lite sport också för, var på fotbollslandslaget och lite allsvenskan där och Dagens industri har jag varit på också. Då blir det, ju mer, det blir lite sportare också, mer inriktat på ekonomi. Då. Klubbars ekonomi och så har jag, vad har jag varit någonstans. Aftonbladet har jag varit på också. Mm -hmm. um, Var har du inte varit? Nej, nej, det är väl det är väl här då. Så nu har jag äntligen bockat av allting. Äntligen, nu är jag klar. Nu har du varvat media. Ja, precis. Så nej, jag har väl varit runt som man säger eh, på en del. Men nu är jag på P4 Sjörad och tillbaka här i stan. Jag måste säga att det är riktigt skönt för mig här att uh, få sätta dit dig. Mm. För det brukar vara så att rent det någonting kring supportkulturen i <laughs> Sverige så mm. ringer ni in och så får vi sitta där och mm. försvara oss. Det är väl bra att vi ringer <laughs> ja. in er. Ja, det är faktiskt det bästa att mm. vi får med. Det har mm. måste också hålla med om. Annars blir det ju bara spekulationer som vi ser. Det är bättre att ni får komma till tals. Ja, precis. Så nej, men det ska bli väldigt kul här att få sitta på den här sidan och bli utfrågad. Men hur ser du på supportkulturen om vi säger det så? Uh, blandat, uh, jag har ju... Jag satt och tänkte lite på de här frågorna innan jag kom hit faktiskt. För jag antog att jag skulle få dem. Eh, man får ju höra mycket om man jobbar inom media att man bara vinklar fel och, och fokuserar på fel. Men jag, jag, jag, jag, började ju, jag har ju gått på matcher väldigt länge. Jag har ju varit fotbollsintresserad väldigt länge. Säljt i borta minns jag det var. borta var jag, på till exempel. Uh, jag började väl gå aktivt på matcher här i Borås, vad kan det ha varit 2001 någonting kanske. för jag gick gymnasiet här i Borås mm. och då blev det ju mer, jag hade ju varit innan också men då började jag gå mer och mer och uh, tyckte det var kul såklart när de här storlagen kom på besök jag kommer ihåg uh, en match där jag verkligen uh, fattade hur bra det var. inget illa om gulligaderna så på den tiden så det var ju kul att de var ju ändå där liksom. men jag kommer ihåg en gång De var där. ja men då då var man ju ofta, jag stod ju inte i klacken på den tiden, man tog de här lite billigare och på de här, ute i kurvan på Riavallen. Mm. Man kunde köpa korv på de här mobila Inte Så gick ungan och kastade ja. godiserna. Ja. Från Kina stod ju där. Ja. Det var också stort. Man stod ju nästan i Kina och kollade också, för man såg inte planen. Ja, det var nästan, om man stod på rätt sida. Ja, men då kommer jag ihåg, jag kommer faktiskt en match, den matchen jag verkligen fattade hur bra det kunde vara, stämning. Och det var... Det var när Malmö var på sök. Nu får väl de så här massa oförsänd beröm då. Som det vanligt, det, var, det får de ju alltid. Ja, men det de var är ju bra för svensk fotboll. Ja, att de är. Eh, då kommer jag ihåg att de hade den här. Redan på den tiden hade de den här Haremssal-hoppa om du älskar Malmö. Hej, hej. Som älskar. Då har en liten egen version av. Och verkligen hela. De var väldigt många på sök. Jag vet inte om det var en viktig match förmodligen. Om det var premiär. De mötte ju dem i premiären någon gång. Förlorade med 5-1. Kommer ni ihåg det? Där? De var Ja, det var nog tid ja, det var ännu tidigare, var ännu tidigare det i alla fall, men 2000... var han var tillbaka 0 Ja, det här var nog ännu tidigare för jag var på ja, ja. Det var en viktig match i alla fall. De var det var kanske var premiär för det var var så många. Och hela kortsidan, här hela kurvan står och hoppar synkroniserat eh, samtidigt med flaggen. Det var... jag tror att jag satt mig och tittade på än på matchen då. Det var ju väldigt eh... Väldigt hänförande. Kan säga. På samma sätt som det är på Röda Arena varje mars nu. Precis. precis Men nu tittar jag ju framåt. Nu står jag och hoppar med allt. Uh, men uh, så då, jag, det var väl mitt första stora, kom jag ihåg, starka intryck uh, av hur bra det kunde vara. Uh, för det var man ju inte bortskämd på Ryjavallen, hur man ska vara ärlig. <här> uh, och sen har väl det följt, men sen dess har jag blev ganska fascinerad av supportkultur. Du vet, man var väl ändå någon som tittade på de här uh, YouTube-klippen på som det är de här en timmars timmarsklippen som bara filmar klackar, vilket är en helt sjuk grej <laughs> egentligen. Det är ett jättekonstigt fenomen men jag var väl ens som tittade på dem när jag var 17-18 och bara kunde sitta och titta på de här. Um, sen har väl det blivit kanske mindre och mindre viktigt de där frågorna. Men såklart jag förstår ju vikten av att ha... Uh... Du rapporterar ju för Svensson också om man säger så. Ja, precis. Mm. Nu har det blivit mindre och mindre viktigt för mig kan jag tycka. Nu kan jag titta på en fotbollsmatch och kan jag väl uppskatta bra stämning på det sättet. Uh, uh, och så, men det är, det är inte lika viktigt för mig längre att det, uh, då var det ju mer häftigt när man var 15, 16, 17, år för man hade inte sett den innan. Man är uppvuxen i Kina då uh, och gick på Viskavallen och Hondalsvallen som Kina Hult där de spelade, som inte det var ju bara en bänkrad liksom. Mm. Uh, och på Ryavallen, då var man ju inte bort själv med såna uh, upplevelser. Så det var därför det blev en Eh, som en wow-grej, men eh, nu, nu, jag uppskattar såklart, det är mycket roligt att gå på en match när det är fullsatt på Borås Arena, än eh, när det är 3000 som på Europa League, såklart. Mm. Men eh, så, så är det. Sen eh, har ju klart, jag har ju mycket åsikter kring annat också andra avarter som jag tycker ändå att det, jag kan tycka att det är lite elitiskt ibland tänket, och bland de som står på ståplats tycker kanske att de är lite mer än alla andra kan jag uppfatta det som Eh, och som de på sitt plats också kanske tycker att eh, åt andra hållet tycker att eh, de borde, borde sitta ner och hålla tyst och inte mm. ens vara där gör om hela läktan till sitt plats och slänga ut packet det, det finns ju den avarten också så jag är väl någonstans i mitten där någonstans så så men jag har överlag då på din fråga <här> <här> <här> var <frågan> en, <här> en bra bild av svensk supporterkultur även om jag kanske tycker att den tar sig lite själv på för stort allvar ibland om man ska vara ärlig är det svårt att rapportera om supportfrågor? Eh, Nej, det blir ju man kan ju säga supportrar kan jag ju tycka att, eh, tycker ofta att har det inte Varför rapporterar ni bara när det är negativt? Ja, det gör ni ju. Eh, ja, men då kan man ju ställa frågan, vad, vad ska man hålla på att rapportera om supportrar hela tiden också? För, <laughs> då kan man ju säga, om Älvsborg förlorar mot 5-1 eh, eller med 5 mot Örebro då, som förra veckan, då är väl knappast vinkeln att eh, men det var bra stämning och mycket folk, det är det ju oftast på fotbollsfrågan. Det är ju inget extraordinärt idé. Eh. Det, det är dumt att säga det om p 4 7 för mm. det är faktiskt väldigt bra. Ja, eh. men jag förstår din, din fråga. Eh. För om vi säger vi har ju en annan större mediebröstning mm. i stan, mm. Vi kan dra exemplet med cykelresan, cykelresan mm. när vi samlar in 115 000. Och det mm. gjorde ni en grej om. Ja, jag cyklar jämte än jag gjorde en cykelintervju. Så ja, du ville du vill <laughs> vill ju inte intervjua mig. <laughs> nej, just det. Jag såg Nä. det. det lokalkanalen nej, jag på en oss där. Det är nog det, det roligaste när du cyklar vid sidan av den. Mm. Mm? Mm. Ja, förlåt, fortsätt. Vad Nä, du säga? Nej, men det var det jag tänkte säga. Att det är lite dumt att gå på er för den. Mm. Nu är du media och mm. ni, är ju, mm. ni är ju en egen del i supportervärlden. Nej, mm. gillar ju inte supportervärlden. Mm. Inte. Nej. Men um, om vi ser, det är ju det tydligaste exemplet vi har. på tidning som har kört krönika efter krönika och det har varit massa grejer när man skriver en supporterfråga när man inte riktigt har insyn. Mm. Men då hade vi det här exemplet när vi samlade in 115 000 och vi hade folk, till exempel Kim, som cyklar mm. 19,2 mil och det skrevs inte om det. Det gjorde mm. ni det. Mm. Men det är det vi känner att det är skitjobbigt. Vi har ju gjort så här insamlingar varje år och det är uppmärksammas nästan aldrig. Men så fort en supporter stängs av så blir det faktiskt en nyhet. Mm. Och det ska det bli också tycker jag. Eh, om jag får försvara. Eh, det är ju en väldigt stor grej att en supporter stängs av. Vi rapporterade ju de här begalerna i, nu senast mot AIK. Eh, vi gjorde en stor debatt där du var med. Och det gjorde ni riktigt bra. Mm. Ja, och ja, säger jag. Eh, det, absolut, det gjorde vi. Men eh, och sådana händelser tycker jag man ska rapportera, för det tillhör inte det normala att den framförallt i den här stan, som inte alls är vi van vid sådana incidenter. Att spelare blir avstängda, eller supporter, förlåt blir avstängda, inte sköter sig på plan. Det är väl, eller sköter sig och, och kanske ställer till med något som får konsekvenser för matchen att den så att säga, skjuts upp några minuter. Det är väl alldeles självklart att det ska rapporteras och en ganska stor grej tycker jag. Jag tycker snarare är farligt om det blir något slags i idé om man slutar uppmärksamma. Men om vi ser det så här ni ni skriver inte om eller ni rapporterar inte om alla som åker fast på lördagnätterna här när det är krogslagsmål och annat. Jo, det är, det är ju standard tänkte jag säga. <laughs> det är ju väldigt mycket notiser kring det. Sen är ju inte det sportjournalistik heller, eller det är ju inte sportens uppgift att rapportera om incidenterna på stan heller på vad som händer på nu är jag så väldigt public service här på någon av stans nattklubbar. <laughs> ska jag inte nämna några namn? Det uh, finns ju många nattklubbar. Um, så det, det tycker jag väl ändå man skriver om också och rapporterar om. men um, ja, Vad var frågan? Jag glömde av att tappa tråden här. Men uh, de kanske man inte ska ställa mot varandra. Nej, det ska heller. man inte göra heller. Vi, vi hatar ju jämföra sig själva. Därför mm. ska man inte jämföra. Mm. Men uh, man kan ju... Vad ska man ta med för exempel? Alltså, det finns ibland supporterfrågor. Eh, pyroteknikdebatten gjorde ni bra för ni bjöd in oss mm. från Gulligana och debattera med Stefan. Men ibland kan man känna att ni, det, det skrivs och det pratas som supportrar utan supportrarna med SVTs granskning nu. Jag vet inte om du har sett den här. Om de har granskat hur tillträdesförbuden är i Sverige. Nej, det har jag inte sett. Nej, då har de gjort en jättestor grej om supportrar mm. utan att prata med en enda supportar. Mm. det är skevt. Ja, det kan jag hålla med om. Det tycker jag verkligen. Men som den... Ja, vad ska jag säga? Eh, vad var vi? <laughs> det, ja, det kan jag hålla med om när det handlar om eh, sådana väldigt specifika frågor. Så, så kanske man är dålig med att prata med supporter. Men jag vet själv, när jag jobbar på Borås tidning då skulle jag göra en grej om just det här eh, tillträdesförbuden. Och det var ju ingen som ville prata med oss. Jag ringde ju alla de där. Jag fick ju tag i många av dem. Och det var ju ingen som ville ställa upp heller. Så det, det finns ju den problematiken också. Att, att supportrar har ju överlag en väldigt negativ bild och inställning till media också. Så det är väldigt svårt att få folk att ställa upp och prata om att man har blivit avstängd eller på det sättet. Så det, den problematiken finns ju också. Självklart är det så. Mm. Sen blir det också att man kör generaliseringen för, om du tänker hur det är, AIK, Djurgården och alla de här storklubbarna har det. Mm. Ibland känns det som att den problematiken förs över. Det, det skrev till och med Stefan Eklund, chef i Brosting, till mig. Mm. Att man ville göra en debatt, en riksdebatt lokal. Mm. Och det, där, ja, det gör ni hela tiden. Mm. För problemen finns inte bara oss, men man letar efter problem. Då kommer man alltid hitta problem. Mm. Det är Som sagt, alltså, när det är på en match så är det, det har inte varit i år, men det är, kan ju vara 10 000 som går på en match. Det, kom, det händer grejer. Det är alkohol inblandat, liksom, det händer grejer. Mm. Och då får man ju rapportera om det. Ja. ja. Men det som, ja men som vi ska ta det här med AIK senast då, det var ju egentligen AIK som ställde till det då. Det var ju väldigt utstuderat sätt att bränna av bengaler under en hel match så som de gjorde. Det var ju liksom inte en slump. Att, jag vet inte hur många var det, 50 bengaler? 42? Jag kommer inte är det att räknar där? Ja, jag, det jag, jag vet inte vem som kom fram till den siffran. Jag vet inte om någon tog med den här som tändes i polisbilen också. Då. <laughs> men, <laughs> men, Roligt och tragiskt är det. <laughs> ja, men, och då är det klart, det är en stor fråga för att det har hänt på Borås Arena och vi sitter och diskuterar den här frågan. Hur ska vi gå vidare? För det är ju ändå något som snackas om och det är en stor fråga. Och då hade ju även varit då blev det ju aktuellt då med att du skrev ditt, ditt inlägg på Gulligan att du vill legalisera Um, och det hade varit aktuellt uh, här också för det har ju bränts av här också det gör det ju då och då uh, en, en gång på fem år och så på Ja, här då kanske, men mm. på bortaplan sker det ju då och då. Ja, men du sa här Ja, här, ja, ja men här som i Elsborg. Mm. Alltså, okay här då en gång men alltså, jag har ju varit på många matcher där det har bränts av rök och uh, rök, ja, rökbomber har du ju varit på Borås Arena massa gånger. nio mm. guys Nej, det måste ha varit fler gånger. Och sen på kuppfinalen var det väl... Ja. Och det har ju... Varit med Jag vet att jag har stått i den där röken många gånger i alla fall. Och Bengalerna vet jag inte hur många Men som blåvitt borta också var väl väldigt mycket rök var det förra året. Mm, det, var det var det. Och var det mot Öster? Nej. Bort? Ja, jag Helsingborg inte. borta. Ja, 2012. ja, just det. Mm. Och även 06 Ja. Var det även annars, ska inte Och då använder det sig, då var det positivt om det faktiskt. Mm. Ja. ja, i alla fall. Men det hände ju då och då är det ju, man då snappar ju ändå upp ett ämne. Så visst, den kanske är lite halvskiv vet jag, men den, då kanske man gör en, lokal, en lokal sak om en men det är ändå kopplat till här på något sätt. så ja nu vet jag inte några andra exempel där det har varit ske, men... Alltså, det är jättesvårt att gå hårt på dig. Mm. Det är det mest man vill ha en diskussion. Men... Mm. För ni gör det väldigt bra och ni har bjudit in oss mm. de flesta gångerna. Det samma om vi sa dödsmedelshandeln i eh, Helsingborg. Mm. Då, då kommer du till våran, våra bussar och så kör körde intervjun med oss. Så mm. det är jättesvårt att gå på dig. Det, det är liksom den allmänna bilden. Mm. Eh, och det är väl också det att det är en supportkulturen är så pass komplex- Mm. Och det krävs insyn för att förstå. Det kan jag ju bara säga, som när jag skrev mitt blogginlägg om det här legaliserad politisk teknik, frä, mitt främsta argument för legalisering var ju säkerheten, för jag tycker det, och jag kommer inte att bränna själv. Men jag upplevde ändå som kontroversiell, för det finns en sån dålig kunskap i det. Och det var ju därför ni kontaktade mig också, för jag upplevde det som kontroversiell. Mm. Ja, eh, det är ju, det är ju kontroversiell, eller kontroversiellt då, kanske av den allmänna... Eh. Men eh, jag vet inte om vi ska diskutera bengaler här så, men eh, det där är ju egentligen två två olika frågor. Det här eh, att legalisera pyroteknik, det är ju en fråga egentligen. Det kanske många, jag kan säga ja, varför inte liksom? Why not om det funkar? Men så som det är nu... Eh, är ingen nöjd? Nej, eh, nej det är det ju inte. Men, och att eh, det finns eh, supportrar som tycker att de står lite över eh, lagen. Och som... det är det du är lite så här att ståplatspubliken tycker att de är mer än vad de egentligen är kanske? Ja, det, det är det. Det tycker jag. Så är det. Eh, och det sanktioneras väl lite också kan jag tycka av gulliganerna, de här brändningarna. Men vad ska gulliganerna göra? Jag hade de velat tror jag, eller ni då som är med i gulliganerna <laughs> ni då, så, där, så tror jag man ganska enkelt hade kunnat identifiera de här personerna. Och... Men är det är vårt ansvar när det finns polis och sånt. Ska vi springa ner och så ta kort på dem? Ja, men om man in? inte vill ha illegal bränning. Ja. Och det vill man väl inte? Nej, det nej eller... inte vill, Alltså Vi är ju inte, vi är inte för en illegal nej. bränning. Nej. Vi, det är olagligt och vi ja. kan inte stå för det som förening. Det nej. går ju verkligen inte. Nej. Och, men mm. vi vill ju ha en säker och laglig lösning. Ja. Men om man då till exempel som gulgarna inte gör någonting, man har en ganska passiv hållning då man ser de här 42 eller nu, okay då, nu en var en passiv inte, nej, hållning vi, ja. vi bjöd inte ett möte igår Då vi ja. diskutera frågan ja men, under, men när det väl sker men tänker jag då um, och och som det händer då då vi tar ark då som exempel ändå. när det händer um, och sen da, och, och håller sig passivt och sen du då dagen efter se legalisera då kan, kan jag i alla fall tolka det som att man nästan sanktionerar de här bränningarna och tycker att det är bra att det händer mm. när de väl sker. Så, så tycker jag eller så upplever jag det. Att, det är på, man, man, att man kan ha de som gör det. Liksom. Visst, det är inte vi. Men vi tänker inte göra något. Vi tänker istället förespråka att det legaliseras. Då kan man ju någonstans Och sen så läser du texten och så förstod du. Ja men det, det, ja men det blir, det blir ju så det blir, Så tänker jag att det blir Ja och, och, och den bilden du har Det är ju en allmän bild av så många mer mm. Och det är ju det man måste, alltså, Jag är ju skitirriterad det, mm. På båda sidor för att det, man måste möta På mitten i så många saker mm. Då hade svensk fotboll mått bäst av det mm. Så är det ju ja. Och det var ju det, det Som exempel där, det är det jag vill mm. uh, För att det går inte att man står på var sin kant mm och som jag säger till många att vi kan aldrig kräva att någon ska förstå supportkursen för den är så pass komplex, men vi ska ju alltid göra vårt bästa för att folk ska förstå den mm. Men som jag har läst efter den här, det blev ju en väldigt intensiv gal debatt egentligen i alla läger efter detta när AIK brände, var väl de? Jag vet inte om det var de som satte igång då, sen var det på Ullevi dagen efter, de äter Djurgården De sköt utanför och så bröt de matchen de hade fyra veckor i nyårsträckigheter. Ja, just det. Men de brände ju även inne. Mm, det gjorde de. Um, och någonstans att, uh, att från vissa supporterroll menar man att, att här ska inte ni komma folk då. Man kallar det vanligt folk som sitter på, på sitt plats då. Uh, som också går på varje match. Som också betalar, me som betalar mer pengar kanske på ett sätt till de och dyrare biljetter. De ska inte komma här och tycka någonting för ni bidrar ingenting till stämningen. Ungefär så. Ni sitter där tysta och gör ingenting. Det kan jag någonstans irritera mig på att det finns en så, upplever jag väldigt ofta en sån elit, väldigt elitisk eh, hållning. Eh, från såna, de här ultras då, eller från eh, de här starka supporterna som tycker sig att eh, ni förstår inte på ni sitter bara där och klagar, tittar på matchen då istället då, om, det, om ni inte bryr er om vad som händer på läktaren. Ja, men, men sen är det ju också så att det, att det blir den synen, alltså det är ju aktiv, vi är ju, jag, jag ser mig själv till den ståplatsfolket mm. som du pratar om mm. vi är aktiva, vi är engagerade mm. vi försöker påverka hela tiden Men mm. den andra sidan, de går på matcherna ja det gör de, de har mm. alltid det, de kan ha varit det i 40 år de har köpt en kopp kaffe och gå på matchen mm. men eh, det alltså, är väl gott det? Ja, jag? Jag? ja, precis mm. och de har rätt i sin åsikt också men det blir om vi tar en pyroteknikgrej, varje gång det bränns så blir det en jäkla hallå. Mm. Och sen som till exempel, vi, skickade, eller vi bjöd inte till möte. Där vi, för många tycker att guleganar syn på pyrotekniken är väldigt skev. Mm. Så vi bjöd inte ett möte, vi vill ha underlag. 42 personer kom, ingen var emot pyroteknik. Vi, vi, liksom... vi, vi, vi har ett medlemskap i Svenska fotbollssupporterunionen som jobbar för supportfrågor mm. Och vi skickar in, vad, alltså vi... För att en bråsare ska få in sina åsikter så är det ju via guliganer för vi har mm. vårt medlemskap. Men kommer inte sådana så är aktiv och är aktiva och engagerade. De kör sina mikroengagemang skriver på internet twittrar mm. eller vad de nu gör. Mm. Alltså det är inte konstigt att det blir den. Sen är det det är en livsstil för oss. Mm. Det är därför vi ja, gör det. Ja, så det. Ja. Men det, det, då, då blir det ju så. Alltså på möten vi har supportdialoger med Älvsborg. De här åsikterna kommer inte upp. De kommer på internet i debatter och annat. Via mejl till oss. Vi, vi, vi får mejl hela tiden att folk tycker att vi har konstig och syn och det är ju därför vi kallar till möte också men då kommer de inte. Och det är lite synd välbjuds in kan jag tycka. Nu har inte jag det heller visserligen men det, <laughs> det hade inte varit någon skillnad på mötet tror jag inte ifall jag har varit här. För... Men som sådana här då, support om vi ska prata jag känner väl att jag hamnar någonstans i, i mitten där då. Jag är väl inte den där sittplats eh, som går och tittar på matchen eh, och sen går hem men så är jag väl inte den där som står längst fram i klacken heller. Jag är, jag står jag står vid sidan av klacken, tror jag. Där brukar jag stå ungefär. Där, där känner jag... Där och den typen, alltså. typen av supporter saknar ja. vi kring Älvsbro, säger jag. Ja, ja men, och då kan jag ju... då, Nu glömde jag att jag skulle komma. Jag hade någon tråd där. <här> <här> men den här supporten då... Då känner jag bara för att inte den, den här som sitter som sitter ner då. Bara för att inte den har den typen av... Äh, sidoengagemang så att säga den tittar på matchen och sen går den hem och läser på matchen om kanske i tidningen, kanske på internet dagen efter bara för att den inte har det där vad ska jag kallar, extra engagemanget där livsstilen så någonstans rankas inte den lika lika högt eh, på något sätt fast den är och, och, och, och, och jag har... säger ju att det är en syn du har Ja, och det, men jag tror, jag tror faktiskt att man från de här ståplatspubliken, om vi nu kallar det då sig ståplatspubliken, så ofta så mäts, mäter, engage, engagemang mäts ofta i hur högt man sjunger och hur högt man hoppar och hur, ja, hur brett man hoppar också. Ja, brett och gärna hur ofta man hoppar och sitter man ner med armar och, kloss och klagar hela matchen då är man fan ingen riktig supporter enligt, enligt många upplevelser men så är alltså det så här, kom och bidra istället så man, fan, man får väl vara hur man vill känner jag på en fotbollsmatch om man har betalat eh, Men om man vill påverka, då måste man gå via rätt kanaler Ja, visst mm. så är det ju, men att som idag att som bengaler är ju är ju förbjudet Precis, och eh. det, det kan de alltid luta sig tillbaka på Ja och, och det är ju där dit jag vill komma, att situationen är inte hållbar. Det är ju inget som är nöjd. Nej, men, ja, men det är så här, vad, det är förbjudet. Och det är så här, vad, ja, så, ja egentligen, det, jag vet inte vad man ska säga mer och det funkar det, inte. Det är förbjudet eller det funkar inte. Nej, men det är ju mycket som inte fungerar fast det är förbjudet. <laughs> så, så ja, och ska man inte lösa det då? Jo, jo. Mm. Men att le, man kan ju inte legalisera allting som inte, bara för att det inte fungerar. Eller? Men, nej, nej, jag håller med dig. Men alltså, du, du kan ju, det finns, det finns saker ju folk som, som kommer argumentera. Förbjud på det tekniken. Ja, men den är förbjuden. Det ja. funkar inte. Nej. Nej, jag vet inte hur, hur man ska komma åt det. Jag vet inte, men det tror jag, hade det varit en mindre okej okay stämpel på det. Om man säger så då, bland Då tror jag, det är ett sätt. Det, sku, det måste ju alltid komma ifrån på något sätt. Mm. Från de som gör det. Att känna, det här är inte okej. Okay. Men har man personer som känner att, ja men vi... Det här är en sån naturlig del av supporterkulturen. Det här fattar inte ni andra som sitter där på sitt plats. Det här, vi brinner för den här klubben. Vi åker fan på Gävle borta varje år. Vi är på Åtvid. Vi står där i regnet på träningsmatcherna. Därför får vi göra det här. Därför, därför står vi, är vi lite mer värda och därför har vi mandat att göra det. Då om de känner att de har det på någonstans och det legitimiseras av en klunga som alltid är där och är väldigt högljudda dessutom för det är ju en stor... och godkänner detta på ett sätt då är det ju väldigt svårt att förändra ett sånt beteende om det någonstans man får och som du säger ibland används det i marknadsföringssyfte du vet som du använder där Canal Plus använder 2011 om det liksom används även i positiva och vilken stämning det var igår på Malmö när de slutade Salzburg så, här, så var det ju mm. några bengaler och så här, wow och så här. Då, då kommer det ju bli väldigt då kommer man ju väldigt svårt att förändra det här beteget, jag, jag vet inte om ni läste det här i Aftonbladet till exempel, man, när det var de här Bengalerna. de hade mm. en väldigt bra granskning, ja, ja så du det var ju i sig det som jag inte gillade, att det var emotsidan och mm. försidan, det ja. var ju så men då hade de intervjuade med den här supporten som Hans. Hannibal ja som någonstans... Så här, han, han brydde sig inte ens om fotbollen. E och ändå såg sig som någon slags... Tyckte sig vara lite mer värd än... Det vi som skapar stämning var ju hans argument. Och det var ju han i Malmö. I Malmö, Ä ja. ja, precis. Alltså Nej, men efter, och då... E och varför är han mycket mer? Alltså, de som, då mäts ju det här engagemanget och här passionen i hur bra stämning man skapar. Liksom. Det gör, Men det, jag har, det jag har väldigt svårt att Det är ju så, de som aktivt bidrar, det är klart mm. de sätter dagordningen. Mm. Den som sitter där och dricker sin kopp kaffe, visst, den personen är där. Mm. Men om du inte aktivt bidrar till stödet. eller... Alltså, Engagerar sig överhuvudtaget? Egentligen? Nej, de gör mm. ju inte det. Mm. det. Det var ju Elena Lövholm skrev en jättebra bra blogginläggning i de hade 80 minuter av matchen och de suttit och klagat mm. på och Och sen var det den jag reagerar på. Ja, Och, så, så, och så 15 sekunder. Här mm. har de mig i Hejer gul framåt för seger. Mm. Och precis, va, va, men varför ja. ska den typen av supporter ja. sätta dagordning för det aktiva reaktorn? Ja, jag, jag reagerar väldigt mycket på den texten också. Jag läste den. Och mm. reagerar nog tvärt emot vad du gjorde, jag tror mm. jag. Och där är ju exakt, exakt där det där någonstans här. Ja, de sjöng med i 15 sekunder i hejagull. Den kunde de. Ja, men vad, vad fan spelar det för roll? Vilka jävla ramser de kan? Jag Hade de suttit tysta hela matchen då hade det varit fine, låt dem göra det. De får väl fan sjunga med hur mycket de vill. De får klaga på exakt vad de vill. Deras åsikter är ju, absolut, är ju inte alls mindre värda. Varför ska inte de få ha åsikter? Den är inte mindre värd, men vill de få fram den så får de ju använda rätt kanal. Och de kan ju inte sätta daggården för något de inte deltar i. Nej. Det är som det, jag ska gå in nej, på för att och säga att det här ska ni sända då, för det nej. tycker jag. Ja, ja det är ju många som gör. det. det funkar ju ibland. <laughs> men, men det är ju samma sak. Ja, nej, men det här att varför får inte de vara med i diskussionen? Bara för att de... Det får inte... de ju. Vi bjuder in dem gång efter <laughs> annan. De kommer ju inte. De, nej, kan ju de... Komma, det, det kan, de behöver inte komma till oss. De kan komma på Älvsbörds årsmöten och slänga ja. in en motion. Ja, ja, men, det gör det, de inte. men det är ju inte viktigt för dem att de är ju inte den typen av supportrar som engagerar sig kring matcherna. De, går, de vill bara gå på fotboll. Och är det något på deras fotbollsmatcher så här, som de alltid gått på som... Det är väl klart de får... Jag menar, de har säkert gått på fotboll i de gamla gubbarna. De har säkert suttit där då i 40 år. Mm. Och, och det är ju har krädd för. Ja, Och det var inga bengaler. Och så här, så kommer, jag säger inte att de har rätt eller fel. Jag säger bara, men så kommer ett gäng i deras ögon, jävla pojkspolingar då, man ska uttrycka mig så, <laughs> som står där och bränner och får matchen och blir skjuten. Förskjuten, för skjuten Uppskjuten, jag rätt ord ett par minuter i både första och andra halvlek. Och lite så här. Tänker så här, men fan är de liksom? Håller på sådär. Eh, och vi ska gå och titta på fotboll här nu. Det är det vi är här för. Exa och det är bara det vi är här för. Vi är inte här för att sjunga. Vi, är inte här för vi kan säga hej, det är i 15 sekunder. För den kan vi. Ja, det är bara frågan ibland. Alltså. Ah, ja. Men och det, jag tycker att någonstans att Ja, det finns något slags... Man ser, man ser så jävla mycket ner på de här de här människorna, tycker jag. Och det, det är så jävla tråkigt. Det, jag, jag bjuder här med in dig och vara med i vår verksamhet, känner jag. Ja, men det är... Jag vill, det här nu vill jag ha med dig på, så du får se hur det är, ja, känner jag då. Ja, ja, jag har aldrig varit med i Gullgania. Jag har aldrig känt något behov av det. Nej, men du behöver inte vara medlem. Du kan nej. komma med på våra resor. Ja, jag har varit med på, på resorna. Ja. Utomlands och inomlands. Inrikes. Ja. Och, och, Tycker du det är samma sak där? Att det, Har du varit med? Nej, men det är ju en, en viss typ av människor som åker bortamatch. Får man ju säga. Fast det, när du åkte med, eller ni jag minns, det var ju Norrköping borta. Norrköping, det var ju, det en, var ju 20 fantast. bussar, ja. det var ju inte bara en typ av det människor. Väldigt, jag säga, nej, konsultat. det var ju en väldigt härlig, härlig typ av bortapublik kan jag tycka. Uh, det var ju väldigt mycket borås över den på något sätt. <laughs> på något sätt, det var liksom man familjebussarna och det var vanligt folk. Det kan jag tycka var jävligt härligt. Det var... Men, som men det man... är vanligt folk på alla resor. Ja, förstår mig rätt. Det var inte ja, de här hardcore-fansen. Ja, kostade... de var där också. Det var, kostade 200 spänn att åka. Och man fick matchbiljetten. Liksom. Det var ett fantastiskt arrangemang. Det är ju, tror jag, folks roligaste resa. Fast Elfsborg förlorade med 2-1. Jävla skitmatch. Det var ju kul att de gjorde mål, typ, tror jag. Så många tänkte, men typ så här. Så just den resan isolerat var ju väldigt... Kul. Då hamnade hamnar där Bengaler, var det? Hamnar jag i bakom? <laughs> Bengalerna, två stycken. Vet jag. Just där, det var ju Bengal också. Ja. Det, det kommer jag ihåg nu. Ja. Jag hamnar hamna mitt bakom det här jävla Bengal. <laughs> ja, nej men. Men du, vad tyckte du till exempel när vi förbi Pekings pub och vi såg och kramade varandra? Det var ju fint. Så jag ska det väl alltid vara? Jag. jag har ju bott i. Nu ska jag inte låta som att jävla... Man låter sig kax. Oh, oh, jag har jag bott i Stockholm så här. Äh, men jag var i Stockholm. Både i Stockholm så gick jag ju på matcherna där också. Och där eh, någonstans var det ju raka, raka motsatsen kan man säga. Jag kommer ihåg att jag skulle gå på det äh, älsk det året jag flyttade dit så öppnade det här tempelbar ja nu jag, bli så, jag blir så lite febris, jag blir lite febrig så fort jag ett företagsman men <laughs> det öppnar en Älvsborgspubb tempelbar ultra sängde <laughs> ja. där Ja äh, det var var väldigt härligt där det var jag och alla alla företagare vi bara och kollade ja. på Älvsborgsmatchen där Olle Svalander Svalander vi satt ofta mitt emot Svaland Elving delar ofta bordar ehm ja. um, Då känner du äh. Per Samuelsson också kanske Kanske, jag vet inte. Man hamnar ofta vid samma bord. Samma. Det var en väldigt härlig grej för man kom varje nu, Då var det så hela härligt för att spela helst på måndagar. Vilket de aldrig gör längre. Jag älskar måndagsmatcherna. Men då var det ofta måndag klockan sju. Gick man ner vart i skolan. Och så satt massa älvsborre där. Eh, och så satt man i samma bord. Och så var det 200. Och du vet, det var så jäkla härlig stämning. Alla åt ju, och det var kostymnissar. Och gjorde älvsborre, och var lite applåd. Och ja, vad bra. Då vände det året och då var det en härlig stämning. Ja, det var, jag tyckte det var mysigt. Men så skulle jag gå till matchen, så var det derby samtidigt. Eh, och då hade jag jag har ju ofta min halsduk, hade jag, när jag gick på de matcherna, eller till pubben. Så gick jag förbi Kungsträdgården då, där Djurgården laddade upp. Mm. Och då skulle jag AIK. Och jag gick där i min älvsborgs halsduk <laughs> här förbi. Och ja, alltså det jävla livet. Det var några fick syn på mig bara från 30-40 meter. vad hey, Och då bara snabbt därifrån. Där är det så långt ifrån det här. Ja. De här Norrköpingskramarna. Och, ja. och, och den bilden är ju ofta den som används. Och det är det jag menar att man gör en riksdebatt lokal. Ja, fast där också. Jag har tänkt på det många gånger. <laughs> Jag vet inte om jag har jobbat i tidning för länge nu men eller medier. Jo, eller det, jag tycker det. Jag är, det låter så. Men jag märker att jag får jag jag märker att jag får svårare och svårare att försvara den här kulturen. Den här den positiva är inte svår att försvara. Men den här svenska liktakulturen kulturen då, eller supporterkulturen ska vi kalla det. Och innan match, alltså den här den här invasionen som sker av städer liksom, när det kan komma tusen pers från ett annat ställe och verkligen invaderar en stad och det krävs väldigt mycket polisresurser, man får spärra av man får inte gå överallt för jag vet, jag gick, nu bor jag i Göteborg och kan gå där när, jag kommer i somras var det, och Häcken mötte Djurgården och jag skulle gå och äta någonstans där vid Kungsbordsplatsen där. Och gick förbi och hamnade liksom mitt. Det kom då en massa djurgårdssvensk. De var inte så många. De kanske var en 20-30 pers då. Det gänget. Och, en, och de känner att de någonstans har rätt att, sätta, så att säga, sätta agendan tänkte jag säga. För alltså sämningen där väldigt onyktra otrevliga mot alla. Du vet, det var ju mycket turister som satt där, utländska turister och från över hela Sverige som ser de här 30 personerna komma och svära och ropa och bara allmänt jäkla otrevliga, omysiga människor. Och då blir det så här då blir det så här svårt att här försvara, för det där är ju inte ovanligt på något sätt. Och ofta är det ju vanligare i väldigt stora, jag vet som den blåvitt här, hur då får till exempel att de kommer med 3000 personer får så blir man kallad Uh, en girig en gås en hora mm. från borås och kastar ja. någon en smällare mot den. Det är ju inte heller ovanligt. Och då blir det så här. Ett exempel har du, har du varit med om det ja, där? Ja, det där. jag, jag ska gå in i. Det e låter faktiskt roligt. Heter det Ekohallen fortfarande eller? Nej, eko är tror eko, ja, jag. Ska Ekohallen ska det ju vara. Eko. Uh, och så kommer en jävla smäll. Jag ser folk kasta smällar mot mig då och så jag äter en gås, hora. Och då blir så här. ja, jag ska bara komma och handla en korv liksom så här. vad fan jag ska göra. Och du vet så här. och det blir så här. och det sker väldigt ofta. Och då har jag, vet jag har kompisar som inte alls bryr sig om fotboll och de mm. tycker det här vad fan ska vi betala för det här? Och jag står ofta upp för det här men vet, det ger väldigt mycket intäkter och, men jag känner att jag får mer och mer svårt att försvara det här beteendet. För det är så jäkla eh, omysigt oh, om jag fan använder det uttrycket. Då. Mysigt är det använda det. Här. Ja, men det är härligt också. det är mysigt. Men mysigt det, ja nej, men Att folk någonstans också det här. Det är väl en del av det här då att man tar vi pratade innan om det där eller jag pratade om att det här personen kanske känner sig lite mer än andra personer, och att, att, att man tar med sig det även utanför läktarna, att ta med sig det ut på stan eh, bland människor och, som egentligen inte har något med det här att göra, som inte, inte bry sig om av fotboll och står där med fotboll och brölar och i grupp och så här och tycker sig ta sig rätten och invadera och, och inträckta vi... på andras områden lite så här, det, det, jag får, det, det är klart det kan vara jättebra. Men om vi säger så här då mm. alltså man beter sig som man blir, blir behandlad Ja, men de här kom ju 30 personer. Ja, inga jag poliser vet. som Djurgården till exempel då. Alltså, mm. om du tänker allting som har skrivits om svensk fotboll och allting mm. kring kulturen som har varit, mm. och det du beskriver här. Mm. Vad tror du det gör? Det lockar ju till sig ännu mer av den typen folk. Jo, det, det, det så är det det säkert ju. Det, det är så. Alla kriminella gäng växer också. Mm. Man kan ju tänka, varför, hur kan de växa? om det är klart, det skrivs ju skit om dem. Och det finns folk som vill göra skit. Och när det också blir så som det har blivit kring matcherna mm. Vi har ju fan en polis per supporter så sitter nere på lilla bränniet. Går vi inte i stan mm. så kan du gå och hålla en polis i handen varenda supporter. Ja. Och vad, vad, vad blir kontentan av det? Jo, man, blir, man beter sig som man blir behandlad. Ja, jo. Kanske. Ja. Visst, absolut. Men eh, samtidigt... Eh, ja, så är det väl. Men jag, det finns ju... Ja, det, alltså det. grejen är att det försvinner ju inte Nej. Bara för att man skriver mer om det negativa men det, det, ju... det, har ju för, det har ju ökat hela tiden ja. det, Och sen det, det, finns, alltså, det är mer folk ja. kring matcherna det, det, det är mer folk än vad det var på 80-90-talet Och allting men ja. då, då det, det var blir ju väldigt ner. mycket folk på 50-talet, 60-talet ja. Då var det ju fan publikrekord då, ju 50 -50 och då står man planen som... flera gånger Och det var Ja, du jag, har du tänkt en begål så hade det varit som helst. Det var ju mm. grymt då. Ja, det vet jag inte. Kanske de hade. Har du sett när jag som vinner SNG 61 när alla springer på planer och alla jublar. Och ja. det, fantastiskt. Eller att det var 16 000 på Ramnavallen. Det fattar jag fan inte. Nej, ja, det de de fick in. där. Ja, jag förstår inte hur de står. Alltså. Men, nej äh, äh, jo, absolut. Och sen finns det ju absolut... Jag säger inte att det är bara något negativt med det. Jag tycker det är jättehärligt som när... Norrköping och vi gick igenom tåga genom stan. Det var, ju, det var ju en bra grej. Det var ju en positiv sak. då. då men då var det på ett väldigt kul sätt. Vad ett, ska liksom ett, eh, ja, man säga? Vi passerar mest bara. så. Men på det sättet som jag ser mer och fler och fler ofta liksom på det här. Ja, oedrägligt Det vill inte vara att polisen liksom involverar heller. utan det, är, det finns ju något i att så här ska vi vara. Vi vill ju visa upp oss. Här har vi invaderat eran stad. Liksom. Nu ska vi visa att vi är här. Där jag, får, jag får svåra svåra att försvara. Det för det finns ju, jag vet inte vad man ska säga, ja, men det är passion. Ja, men vad är det med passion att göra? Så att man brölar och är allmänt jävlig mot folk som inte bryr sig. Liksom, så här, som passerar så här. Ja, här Storropa liksom Uh, nu, om man tar Blåvitt igen ja, för de är ju alltid så många uh, när de är här att liksom gå och ropa hårda till folk liksom, bara så här, vad är det liksom det, är, det, är vi var... Nej, det var ju Blåvitt för en att svara för Ja, ja men det är väl uh, inte för att Boråsarna är som mysiga heller alltid gånger säkert, nu kom det igen mysigt men uh, det, det är ju alla lag som har, och är man över hundra support eller vad som helst mm. så ju den du, du är på att dra över, alla, över en kam här, känner jag. Nej, är det. Det, är ju, det är ju stämningen jag försöker ja. komma åt. Så här, men det, det är ju klart att eh, överlag så gillar jag att det, jag gillar stäm, att det är bra stämning. Men det finns ju vissa delar av detta som, eh, mm. som man säger tillhör då. Men det, ja, man, eh, Vad säger du, Kim? Nu? Ja, det är en viktig fråga. Till... <laughs> så, är du här? Nej, fast ja. andra sidan kan jag tycka att eh, fotbollssupportrar engagerar sig alltså, i goda saker i fler frågor om det gjordes innan ifall du kollar på fotbollssporten mot homofobi ja, eller mot rasism, arbetet vi hade mot cancerfonden. Nu är det få exempel, men det, jo, det sais, finns ju ändå absolut. ganska mycket bra saker som, jag har vi sagt innan, det får inte så mycket plats i media. Men det, mm. Mm. Jo, det är absolut. Och det är jättebra att man har sådana engagemang. Det är ju en väldigt kraft, samhällskraft. Som kan man bara kanalisera det på rätt sätt så är ju det Eh, fantastiskt fantastiskt man här ni cyklar till eh, fall nej Halmstad var det. Och eh, de här engagemangen det, och, det och hade det fått lite mer plats i med det hade det varit lättare för dig att eh, försvara supportkulturen på något sätt, kan du känna också så. Det ska inte jag säga att vi skulle haft mer plats i det hela tiden för nu det, det känns inte som att vi kommer att vara håller på så men det, det är också en sån grej jag har tänkt på ofta att support det är ju om man tar bara ta ett steg tillbaka här med Bengal jag upplever mycket det om att hela den här handlar ju ofta om att man själv vill synas. Supportar är ju väldigt någonstans egocentrisk. Det är en väldigt egocentrisk grupp också som gärna ofta handlar om sig själv. De vill ju att vill själv synas. Och de triggas ju väldigt mycket då av att se som de här Kanal Plus-filmen då. Som vi, om vi går tillbaka till den också då, den här 2011. De supporterna som är på det klippet tror jag taggas ju något, något enormt av att, se, taggas nog mer av att se sig själv. Mer än begal och Kina Plus än att se eh, sitt favoritlogg göra mål i samma reklamfilm. <laughs> Nej. Så det tror jag. Jag tror de rullar ju om den sekvensen mycket mer där de ser sig själva. Det är där, men det är ju därför de här filmerna finns. De här, um, de här, man kan att man kan filma en klack i en timma. Vad, vad handlar det om egentligen? Vad är det? Och att det här att det finns folk som resonerar. Um, att, du ja, kollar jag... ju på dig själv. Vad säger det? Du kollar ju på dig själv. Nej, du, jag... det, sa du, det var det första du sa här Att du kollar på såna filmer själv ja, ja, jag menar ju ja, det. Ja. Ja. Vad kan du svara på det vad, vad, vad var det som attraherade dig i det? Du tyckte det var fräckt Ja, men de som spelar in det då Det är det jag ja, menar men, ja, jag, du, du, jag tror inte att ja, det de är. De ju en... det är skitdåligt faktiskt. De nej, nej, men jag menar, nej, men det är ju klart det är dubbelt liksom. ja. Nej, men de som spelar in det vill synas Och de som tittar på det tycker det är tuff stämning mm. Ja, men så här, och, nu kom jag. Vad var jag nu skulle säga Åh, oh, vad var det? Jag tror vi får avbryta ja. av diskussionen snart men vi pratar något annat. Ja, men vad, det jag skulle säga jag kan, ett att det är väldigt en väldigt egocentrisk eh, grej det här om man ska skriva. Till exempel kan jag ta då, kom, jag inte, om ni kommer ihåg när vi hade en ring-in på P4 Sjöarad, eh, i början av säsongen. Man fick ringa in till Johan Larsson. och jag att jag var och, för det, men det var Johan alltså. Ja. Janne och Mian. Kunde du ha det? Nej, jag har inte. Ja, ah, men det var man kunde ringa in till Johan och Janne. Och den första så ringde in då, det var ju vad heter han? Anders på Gullgana. Ringde in, det här måste jag säga. Det var ja. ni som ringde upp honom, ja. att ni skulle ha någon som ringde in. Ja, det, men det var ju bra. Man ville ha en bra start. Ja, det, det, det måste jag säga. Det var ni som ja. ringde så att han kunde vara med så någon hade som pratade. Ja, ja. ja. det var ju men det är bra. Det var ju bra att han ställde upp det. Mm. I alla fall. Jag vet inte vem som ringde vem. Han var i telefon, på telefonlinjen i alla fall. Och hans fråga jag säger inte att, jag ska inte hänga ut honom på det sättet, men hans fråga handlar om, här har han ändå han har lagkaptenen i Elfsborg här han har chefstränaren och kan fråga dem vad som helst om dem och så här, och laget. så. Här. Nej, men då, då vill jag nu veta hur viktiga är vi, är hans fråga. Och det kanske är det kanske är relevant men, för, och det, men det, jag tycker det är någonstans det säger en del också om hur att man har väldigt mycket fokus på sig själv också eh, inom och det kanske krävs att man ska orka det är klart man ska jag tycker att spelarna ska tacka publiken efteråt, det är de värda eh, såklart om man åkt 50 mil till Gävle eh, då är det klart de ska ha ett tack, men någonstans, det, det finns en väldigt mycket sån egocentr, det är där väl de här filmerna finns eh, tror jag, för att eh, folk gillar att de själva är en del av den här stämningen och, och de gillar att se ja. så det jag måste försvara Anders i ja. det här läget För ni ringde upp honom För ni ja. vill ha en fråga För en ja. supportroll Och han ställer den frågan Så ja. det är dåligt exempel ja, kan Väldigt dåligt kanske, exempel Jag vet inte historia bakom Vad du killar på sladden? Ja men det Mina lurar bara försvinner Ja jag rättar till det. Alltså. Nej men jag tänkte jag, jag skulle kunna avsluta den här debatten Här ja. på något sätt i alla fall Men, men, men får det du det? du få mm. prata med mig? Ja, ja dels det Jag brukar prata så mycket annars Nästa ämne är Kings Det är, är rätt lugnt Det <laughs> sitter tyst där. Nej men i alla fall Favoritgator i Kinna Lärgatan Johan nej. Larssons bästa höge mål. Jag dömde han när han var liten. Men vi kan ta det sen. Nej, ta det nu, nu, nu, nu. Ja, jag dömde han eh, jag fotbollsdomare. jag spelade sina själv. IF eh möter Aspår Samuel Holmén till exempel när vi kvala nej vi låg i division 1 eh 6 dom norringar möter de här med kvalet i pojkarnas svensk. Ja, men Johan Larsson eh, dömde jag även Jonas Rehf <går> inne på det, han spelar också sina. Ja. Men Johan eh, var ju över redan då kom jag. Vad hade spelat ändå med, han spelar med mer jag vet inte i alla fall spelar mer åt 85 miljardant kanske Nej inte Johan är ju 90. Ja. ja han, nej, det är väl mycket men han spelar jag tror han spelar mot 88 eller sånt i alla fall eller så ja, åt 87 jag tror, jag tror han spelar. Jag spelar ju mot 83er när jag var inne till exempel i kina. Men det var för det fanns några ja. Kina det, hult går för fullt kör för fullt mm. är deras slagarna på riktigt. Ja, jag vet, jag har ja. varit där. Ja, bra att missa kvalet nu till fyra. Vad tråkigt. Men, ja, även... ja. Nej, men så Johan var riktigt duktig redan. Jag för men han hade riktigt riktigt överjävla inkast också. Kan han haft det? Ja, jag hade inte kollat där. Vet du. Kan det ha varit ja, jag, jag Johan... Kim har ju bara koll på Johan nu efter efterhand för att Nej, han är förkinner och så jag, inte ja. du följde honom där. Jag visste vem Johan Larsson var men det visste väl alla ungefär. Det var den här stora talangen som gick på lyckeskolan i året innan han började på hängskolan ungefär. Så att det... ja, ja, ja, alla visste ju han det var. Nå, alltså, någonting som känns ganska aktuellt idag, att uh, idag eller igår, så fick vi reda på att Magnus Haglund inte förlänger med, eller inte förlänger han utvidgade sin option med Lilleström. Mm. Är det Lilleström eller Lilleströmer? Lilleström. Lilleström. Lilleström. Lilleström. Ja. Alltså, Lille LSK. LSK. Som sponsren kallas Kanarifansen. Ja. Men de är ja. gulsvart också, eller vad? Fugla mm. kallas laget. Mm. Tror jag. Uh, ja. äh, är väl det va? Ja, LSK det är som Ljungkille mm? det är så man kommer ihåg det mm. ja, men han, ligger lite, vad är det, 20 meter öster om Oslo tror jag? 20 meter? 20 minuter <laughs> ja. Ja. alltså jag tror att alla lag i Norge låg jättesäg typ 20 mil från varandra ja, så men det gör de, vi kommer ihåg när vi i Ålesund då skulle de ha derby veckan efter och då var det mot eh, Molde de hade bara fem timmar enk resa <laughs> det är ju stort ja, det, var trevligt för de det är som Norrlandsderby mellan eh, Gävle och Sundsvall, inte det är också här typ Sjuka mängder emellan. Nej, kanske inte just där emellan. Det, det säger de ju uppe i Östersund. Äh, är, är det nära så är det 20 mil. Ja. Ja. Oj. Det, är, det är ungefär så nära det är till närmsta bolag. Ja. <laughs> men ska vi prata om Magnus Haglund där? Mm. Ja, eller det, det, jag, jag, jag vill ju gärna ha Magnus Haglund tillbaka. Sen frågan ifall det är det nu eller om det är tio år. Men det, jag tycker det är intressant. Det, det har ju tagit... Sen första frågan dök upp till igen och Klabbe om de skulle förlänga sina kontrakt. Det har gått två månader nu. Det har inte hänt ett smack. Nej. Det, och, det är ju lite ändå. Men det kan man väl ändå säga. Förra året blev det ju ganska tydligt att de var ju absolut inte första valet. Ja. Det tog, var tont inte det innan de kunde presentera ett alternativ för årets säsong och så kom det, ja det kom väl i december där någon gång, ja men nu ska vi satsa på det var ingen som fattade den här konstellationen heller riktigt, jag förstod inte alls hur de skulle, skulle ställa upp vem som var för vem, vem hade ansvar vem skulle ha hand om det och då, då blir det väldigt uppenbart de sökte ju efter alternativ och så är det väl förmodligen nu också nu och det, att Haglund bara lämnas där Norge när han har gjort sin han har ju, han bästa har, säsong. Det han, finns. han kan ju välja att fortsätta. Alltså han har ett längre kontrakt. Mm. Men han själv har en option på att bryta det nu. Istället för att få de åren ska fortsätta. Och han väljer att göra så. Han Och, skulle tvingas gå ner i lön, läste jag, om man fortsatte med 20% nästa år. Och sen att många spelare lämnar nu också eftersom de har väl någon typ av... Eh, Ja, kris, tänkte jag nästan säga men alltså en väldigt ekonomisk kris då kan man väl visst fatta att han lämnar men det känns ju att han, han lämnar ju inte om man inte har något, något på gång. Jag menar 80% lön är ju bättre än 0% lön också. Ja precis. Och sen så skriver tidningen att det finns intresse i Sverige ja. och det var som Kim sa, vi pratade om vilka det kan vara, det typ Mjällby Och det är ju inte Haglunds grej heller det finns ju egentligen inga annat som han kan gå till Ja, vi pratar om det som eventuellt skulle vara Men Jag tror att de flesta Intressant. klubbar i stort sett har sina tränare för nästa år klara. Jag, jag, jag tänkte, jag inte, hur, jag hur tänkte på långt? ett lag. Lovigt, tänkte jag på. Ja, ja. men för, var, var inte det på tal om att de ville förlänga med staden nu då? Jo, och det vill inte det fansen. Det är lite nej. så. Nej, och där känns väl andra lösningar mer aktuella i så fall. Tobbe Nilsson? Ja, Tobbe Nilsson. Han har ju tagit över utsikten nu. Han är inte de gick ju på Superätten nu tror jag jag tror han över utsikten. Ja, har jag för mig att han gjorde det? Jag uh, tror inte han har något. Jo, jag tror han... Uh, jag tror men han är alltså, men ut, utsikten gick upp i superrättningen. De kan ju inte bli tränare nyligen. Ja, det kan ju hänt någonting. För nästa, men. Av, ja, jag vet inte. Men, uh, jag vet inte. En sån som har varit i den här stan. Lennartson. känns Kanske mer blåvitt uh, i så fall. Uh, för att han är en god gubbe. Mer uh, <laughs> raka, raka bollar och... Uh, inte så mycket skönlir. Eh, mer. Mycket snack om bullar och sånt. Ja, och sen bor han i Göteborg och trivs i Göteborg. Och han har ju... Han har ju vad är det, det här året han har kvar med lön? Tror jag. Ja, faktiskt i nästa, faktiskt nästa också. Ja, att det skulle... Ja, det, men nu, nu har det ju gått så pass bra för Stare i Blåvitt. Eh, så nu kan de ju inte göra sig av, av med honom. Nej, och det, tyck, det är ju lite så här haglundläget läget mm. att här att ja. Det finns en fraktionssupporter som tycker att han kan dra. Mm. det var nog de egentligen tyckt sen han tog över var det 2012 2011 2012 där ja något sånt och det har de ju tyckt sen dess men det har liksom grott för att han, han vinner inte det resten gullet nej ja, det är ju mycket, väldigt mycket Haglunds syndrom det var ju väldigt många de spelar ju det kan ju varit bland den finaste fotbollen man har sett på väldigt länge men den mest ineffektiva fotbollen väl, samtidigt när Haglum och det var väl det som irriterade många de var, det var ju, han kunde ju luta sig tillbaka mot amataterna ja, två medalj varje år. Men liksom vissa år, vad var det 2010 eller 2011 så var de ju närmare, närmare kval än guld. Alltså i rena poäng. Mm. Eftersom Helsingborg och Malmö var så mm. överlägsna. Men då ändå kunde han luta sig tillbaka på de här fjärde platsen, eller vad det blev då till slut igen. Då. Mm. E e det var det uttalande målet. Det fanns det ju alltså, både ambitioner och resurser för att uh, hamna högre än det. Men han, han uppföljde ju dem uppsatta mål nu utåt sett i alla fall. Ja, det eller det är internt sätta satta mål. Men är det är Elfsborg ut med i alla fall Sen är det ju han han har ju aldrig varit känd för de här den här talang främjaren måste säga. De här talangerna som fått chansen under hans tid vad jag kommer, Det var väl mer eller mindre för att få inte hade något alternativ som, jag som, med. som Samuel Holmén var väl en sån som kom fram för att det inte fanns och Bayrami var väl också... Fast, så, så, så får ju alltid i, en talangchans. Jo, Bair men, att, men att du stämmer ju aldrig men, bara fram med en bara hej. Ja, men, ja, men jämför året i Tälsborg, där man har varit väldigt uh, duktiga på det kan mm. jag tycka. Fast mm. andra sidan, Bayrami var ju egentligen inplockad redan från Köping när han var 18 år och som att det skulle vara liksom en av de större talangerna så han var nog tilltänkt att starta nog i alla fall. Ja. Sen att det kanske med, Han fick ju växa in i det det jag har jag talat om innan, både han och dit, för att Jag tror Haglund lärde sig av det när han släppte fram Sjöhager på tok för mycket 2005 Mm. Det är svårt att jämföra med Någon spelare med tanke på att ja, Just nu känns det som att det är ganska misslyckade Spelare <laughs> Varami är D27 jag ja. har spelat lite nu på något Men det är Ett argument jag tycker också Att han var ju faktiskt inte bra på det Nej. Samtidigt så värvades extremt mycket Och det vet ja. man inte, var det Haglunds fel Var det Stefans fel det har man sett också när han har över Lilleström de har ju värvat allt och alla mm. de har ju värvat spelare som Björn Helgrise och sånt från Fullhem. alltså den typen av värvningar Älvsborg gjorde, de här sensationsvärvningarna så det kanske är Haglunds grej det där med sensationsvärvningar, det är så han vill att det ska vara att han vill få in sin typ av spelare mm. och nu har ja. han ju lyckats uppenbarligen då med Lilleström och det, men det är ju inte den vägen Älvsborg vill gå heller har de ju haft som uttalad policy, de ska ju satsa på sin enda. De har ju, jag vet inte, jag satt och räknade på det hur många spelare de har gjort sig av med i år egentligen. Mm. Menar, det, är ju liksom, det är ju ett halvt all, eller en halv startuppställning. Med, jag fattar inte hur de fick plats med de här spelarna förra året. Nej, problemet var väl att många av de här som gjordes av med inte var riktiga startspelare heller egentligen. Ja, och när de har ju, gjort sig av med ja. dem tidigare så har det varit utlånningar så de ändå alltid varit kvar. Ja, det är ju också plus Ishi och, mm. och Hult. Men sen är det ju liksom Jav och Kin och Bangura skulle väl försvinna mm. i ja, vilket fall. Det. Tom Söderberg var väl till och från start i alla fall på slutet. Han började och, ju som startspelare. Ja, sen gick det ju som det gick. Jag säga. Men eh, så ja, Sen visst eh, tar man in Haglund så vet man ju inte hur, hur han ställer sig till att ha den policyn som Elfsborg har nu då att man ska släppa fram jag menar, hade sånt som Arber Arbel, Arbel? Vad heter Arbel fått chansen så pass mycket. Adam Lundqvist eh, Sebastian Holmén som har, tycker jag är eh, nästan bäst i laget, alltså den naturliga ledan i laget eh, inte Anders som är eh, och vem mer har vi? Eh, Anton Lands som har fått. Fast han för... fick ju faktiskt chansen av just Haglund ja. 10 okay tror jag till och med AIK hemma 4-0. Ja Nej, men så att de har ju varit, tycker jag, älsbara. Är det något de tycker är varit för lite cred i år också? De har gjort det verkligen bra. Väl... Positiva. Eh, Tänk hur många men, negativa men... vinklar du ja. ni kör i media. Ja. ja, men ja, precis. Förnedrande förlust mot det. Är det bra. Ja, men, men, <laughs> ja. men sen när vi summerar så skulle jag, jag, tror, men jag tycker att jag har gjort en, en sjuk säsong egentligen <laughs> efter för, förutsättning. Jag förväntade mig kanske femma, sexa Även om faktiskt jag har de trea på vårt interntipp på redaktionen. Men det var för att de hade gjort en sån... Hade resten av dem i botten eller? Ah, nej, nej, ja, det är väl väldigt så här, upp och ner. vi sa dem som guld. Men vi sa dem som femma, sexa. Men jag tror de hade vunnit en kuppmatch mot eh, Sirius då precis. Eh, mm. Kan det vara då? Då skulle tippet in. Så, mm. då det, ah, så jag höjde dem två positioner. men eh, mm. eh, Så den får man ju säga. De har gjort en otrolig säsong. Egentligen efter förutsättningarna. Men kan anledningen till att Elfsborg inte har fått tillräckligt mycket krädd för sin säsong beror på att media eventuellt fokuserar lite för mycket på Claes Ingeson och hans sjukdom? Och negativa saker överlag. Ja, det är det också. Men jag tänkte att större media, mm. låter det bli bros tidning där, så Elfsborg mm. har inte fått skit för supporter på något sätt. Eller supportdiskussionen och Älvsborg har inte varit jätte... Men jag tycker det är negativt det stora kring... Hela är ute i Expressen, Aftonbladet och så vidare. Det är mer så jag tänker. Jag tycker det är negativt överlag kring Elfsborg. Ja, att man det. skriver ner det det var, det var som Janne var här när han berättade att jan Hansson skriver att han var bara en lallare som inte kunde fotboll. Han var ja, det Janne du jan bete igen. Ja. Bete kritiserar mm. Janne eller så vad den är en känsla så att det... Ja. ja. det kan väl inte det är ju ett <laughs> ska, om jag får försvara Brostin, lite då också då, som jag har jobbat där. <laughs> Det Älvsbo, jag tycker nog Älspår reagerar. Det spelar ingen roll vad Borgs tidning skriver, så reagerar els jag kommer ihåg att det var. De gick väldigt ut hårt, så här, mot om det var. Om det handlar också om Haglund. tror, att de tyckte att han skulle bort och de är ju inte rädda att höra av sig till tidningen och tycka att så här ska inte. Det här ska inte ni skriva, och det här ska inte ni hålla på med och då vadå? vi ska kunna vi ska, måste väl kunna få liksom, uttrycka våra åsikter och få skriva det vi rapporterar vi tycker är bäst också så jag tror Elsborg är så vana vid så mycket ryggdunkar också i den här så jag tror de bara lägger märke till för skulle, skulle de samla ihop alla artiklar alla våra radioinslag alla sportartiklar under ja, i år förra året eller tar de senaste tre åren men det skulle vara 90 positivt. <laughs> Nej. Tror du inte det? Nej, absolut inte. Ja, det ska kanske det. hos er, men inte hos Det kan jag garantera. Det ja, här det. kan ju kännas som utmaning 2015. 90 kanske nu är jag över, över det vi gör det här, vinklar och medier. Men, men det är de, att alltså, man tar ett exempel. Vi har vunnit matcher i år. Ja. Där man i efterhand har skrivit att eh, situationen kring Klas oroar Elsborg. Mm. Alltså en sån grej bara. Mm. Att man fokuserar på Klas och att han är sjuk. Mm. När man har vunnit med, Vi hade några bra matcher i våras. Där man fokuserar på Klas och den negativa och kring att och var sjukt. Så var det många gånger. Men det kanske var både och då? Också? Ja. Det var ju den matchen också. Men du läser ju rubriken som står överst. Ja, men... Och man, man den... Så pass intelligent om man läser vidare också. Precis. Men, men, eh, men visst, men det, måste, det är ju en nyhet. Man måste ju gå vidare också. Man måste ju ta... Man måste ju ta... Kan ju bara, vi går liksom, hos tidningen heja heja, klack åt Älvsborg. De har ju inget... Inget, eh, inget krav på sig att, eh, att stå där och backa upp Älvsborg. Det, ju inte, det är ju inte deras uppgift. Det de för... behöver ju Älvsborg. Är det, det är en stor del till att de säljer tidningar. Ja, visst är det så. Men Om vi ser tidning står väl och stampar med Vi kan ju jämföra med, med rapporteringen kring Borås basket. Jag tycker det är en enorm skillnad. Och ja, men det är för att det inte engagera lika många. Eller vad tänkte du på? Alltså, ja, men till... hur, hur positivt man rapporterar kring det publiken som kommer dit och allting det, det, det sjukaste var ju förra året när de rapporterar kring publiken när de satt på Harris mm. här är verkligen de stora supporterna som engagerar sig och de satt på Harris här och drack öl samtidigt som de hade den viktigaste matchen i föreningshistoria i Norrköping mm. alltså jag, jag menar att det är en skillnad Ja, men det är väl för att inte de är vana vid det engagemanget kring basketen att det har varit så att det är väl är ju senast men det är ju det här med nyhetens behag också men att de är påtagligt ja. uppåt ja. det... den, den här, den här, vi vi pratar ju ofta om hur. Man men är ser... inte det är bra att de rapporterar kring det, <laughs> <laughs> eller <är> det <laughs> Jo, eller skriv vad är det du? Vill? <laughs> Nej, men det här med att vi är bortskämda i Borås Ja. Det är... sparar man ja. ja, Det är vi ju de senaste 10-8 åren. Ja. Eller, Sen 2006 kan vi ja. säga. Det här är vi ju ja. bortskämda mm. Men det, blir det, det känns som att det blir tråkigt att skriva om Älvsborg och därför hittar man de här vinklarna ja, Tråkigt blir det väl inte men man kan inte skriva eller vad, vad ska man, man kan inte skriva samma artikel varje Nej. gång heller men bara all, all rapportering görs ju utifrån sin kontext eller man ska säga det är ju... Men sen väljer man hur man lägger fokuset också Ja, eller, eller vad tänker du på? Eller vad menar <laughs> Nej, du? Nej, men att vi hade den här, vi fick arenan och allting där. Mm. Men det var ju ändå en publikboom för att det var väldigt positivt kring fotbollen överlag. Ja, det var, det, det var ju positivt. Det var ju väldigt mycket bra som hände då ja. 05, 06, 07. Då var det ju ett jäkla, jäkla hype. Var det ju. Och, och jag tycker inte det har blivit mer dåliga saker än positiva saker. Alltså det är fortfarande lika mycket positiva saker som man kan ta upp också. Ja, ja nej men det är ju klart att det blir en hype när man bygger den första arenan i Sverige på var 40 år eller något ja. sånt här. Och att Anders Svensson kommer hem och att Ischi värva som den en av de kan vara klubbens största prestigevärvning. I alla fall framtids då. Nu har inte jag jättekoll på. För Det här är apropå Haglund nu. Ja. Ja, men, och liksom vinna guld för första gången på 45 år. Det är ju klart att det blir en hype. Det var ju. Ja, men jag tror det var så Snitt 12 000. Jag tror att man tyckte 12 000 var rätt lite när det var så här. En, det såg lite som vardag ett tag. Då var det 2027 Ja, då var det så här. 11 12 000. Det var ju inget konstigt i det. Nu fick ju sätta i alla Europa på mars 2007. Jag har inte i eh, ja, gruppspelet var det. var det inte det sen. Men jo, det var det visst. Jag är inte i gruppspelet i UEFA kuppgruppspelet nej, nej, var det det. Det var, nej, vi hade inte någon rolig... Nu ska jag inte säga att det, det är det som problem, men det var inte de roligaste matchen vi hade på hemma på den heller. Det var det tjeckiska laget, va? ballerslag Som jag missade faktiskt. Och just och, just för Örentina borta var jag på. <här> till exempel. Där nere var jag. Det var väldigt kul. Men för Tina kanske lockat mer hemma också ja. än vad AEK-AT gjorde. Men då var det ju fullt... Linfield var ju fullt... Mm. Fast och inte sitt eh, kortsidan av öppna. Mm. Debrechen var det. Då de Debrechen disola. var det. Det var nog en av de bästa stämningarna jag har varit på. Jag brukar faktiskt gilla den, den matchen tycker jag. En av de matcherna som har varit bäst stämning. på Bra jag... Braga och den. Ja Eller var det Braga jag kanske. Det Braga, för den Braga använde många. Och det... Ja Braga var det nog faktiskt. Den de var med 2-0. Då kändes det som det verkligen bara var de som. Och det var också så här sjukt för att det såldes så många biljetter nära in på matchen. Mm. Ja, jag köpte nog samma raken. Väldigt tätt in på i alla fall. Och sen historien med James Keen gjorde ju att allting blev perfekt. Ja, den var väldigt... Ja, den blödande mag. Så. Har nog... ja. Jag har nog aldrig... Ska jag säga något som Boråsa... Boråsa, jag tänker... Tänk... Den känslan du hade då, den förmedlar alltid den. Mm. det blir det skitbra. Ja, men den... Jag, kan tänka, jag brukar jämföra... Eller brukar... Man ska jämföra publiken i Boråsa, är den ju väldigt den är väldigt svensk, ska vi säga så. Den är väldigt, som man jämför med landslaget, den är ju väldigt lik. Du har liksom den engagerade klacken då, Camp Sweden, som liksom lite förgäves försöker få med <laughs> resten. Um, och de hänger väl med på att klappa någon gång då och då. Sittplatsen och och svarar på Vi svenska fans allihopa då svarar ju de här hejade guler <laughs> motsvarigheten. Men var, den, den braga ja, de har nog aldrig klappat så mycket i hela <laughs> mitt liv. Då. Det var, och det var roligt. Ja, det var, ja, det var tänk bra. vad det var så var det Ja. Du, nu ska jag inte försvara för, för mycket heller men det, du, måste ju ändå, du, du har ju ändå sett på länge vad jag har gjort mm. egentligen. Du gäller mig också, mm. så punkterar vi det ännu ja. en gång. Men, men just det, att, jag flest... men det, det är ändå skillnad på nu och på Ryavallen, alltså, antalet ja. klacken. För det, menar, det det. vi har en större grund att gå från nu, även ja. om det kanske inte har utvecklats så jättemycket de sista åren just i antalet krackmänniskor. Men det, det är ändå väldigt skillnad om du jämför det med tio år tillbaka i tiden i alla fall. Ja, det är ju verkligen. Så, så, inte inte riktigt för det just med sitt plats kan vi kanske hålla med om vi men Ja, nej nej, så klart det är ju blivit jätte... Men det är ju bara att jämföra första året på Borås arena också när de stod på långsidan där. Det var ju mm. liksom ingen höjdare heller tyckte inte jag. Det var ju svårt Och det begrepp vi, ju... det... begrep vi andra sidan själva vad Och det begrep ju andra sidan själva. Det finns en anledning till att vi står på kortsidan nu. Ja, det blir bättre med Det fanns en anledning varför vi stod på långsidan också. Det var ja, en precis. kamp som många Jag tycker har... att eh... jag det också, men det är ju bara liksom att gå på ståplatsläktaren också. Går du bara lite till vänster så är det. Det, blir, det är det som går genom en det som en mental vägg där. Ja. Eh, mellan där att här får, här får man inte sjunga. Nej. Och sjunger man här så... Det är ju så. Det är lite det är, så. Eh, det, det är rätt konstigt. Det är som att, jag vet inte om klacken ska kanske ställa sig. Nu ska inte jag komma här med man mm. kanske stå och halva stå... Alltså, hälften, ja står mer i mitten kanske, så tänkte jag, så att den blir liksom, så att det inte går att fly under så att det bara får man står på den sidan så, blir, så att det blir konstigt för mig. så att man står liksom fast då hamnar ju gången mitt i klacken kanske, men det mm. har jag tänkt på ofta, eller att man sprider <laughs> ut sig på något sätt så att alla sätter bra utom dåliga Ja. Fast då hade ju de andra bara flyttat sig åt andra hållet. Ja, Nej. men om man sprider ut sig liksom. Så det är ju inte tvinga in. Det har varit så lite lott. Det, de det som inte kungen kommer. Liksom, står vi i klacken eller står vi inte i klacken? <laughs> men nu, nu står vi i klacken. Ja. Men jag har märkt, som på Blåvit till exempel, då sjunger ju folk med om någon annan gör det först. Lite även på ja. den, För då stod jag faktiskt på den sidan. Jag kom jäkligt sent. då Så jag ställde mig där. Och då är det, de flesta står ju det var till och med så alltså ställa sig på riket då som jag tror inte brukar göra det. och hetsa alla så man kommer igen då sjunga lite osynk också så det var så här svårt att hänga med i hennes instruktioner så här, men det var, så här, så det är ändå om, men när det är någon när någon gör så då brukar det så, här, så man många är ju där är ju inte de som själva tar initiativet. Utan och och det, det tycker jag att vi ska vara bättre. Alltså mm. när man ser det, som du sa också själv mm. när alltså, man säger ofta att sittbasspubliken är så jävla dålig mm. och istället för att när de är bra att hylla dem mm. då, då trycker man ner dem varje gång de är dåliga. Mm. Mm. Och sen är det svårt vad man ska göra. Mm. Att när någon drar ett initiativ att man ska applådera eller vad man ska göra mm. de ska ju fatta att det är bra också. Mm. Så man måste ju hitta sätt så att de blir uppmuntrade till att stötta Älvsborg aktivt på ja. matcherna. Och inte köra sittplats är ni klara eh, när det är typ är en höna. Fast alltså, det går ju aldrig att bestämma jag kan irritera mig på det. <laughs> För det är så här, det är så här. Hejsan sittplatsen När Elsborg har höna. Eller så här farlig frispark? Mm. Då så här. vänta tills efter hönan. De är nog med snart. Bara vänta lite bara. Vänta L lite. Lyssnar du nu Erik Lind, du får du, <laughs> det här får du ta till dig. Ja, men så här, för då, då blir det så här, då blir det något slags halvsorg. Så här vet jag så här. Vissa svarar, men väldigt många är ju engagerade i just det som händer där. <laughs> Lite, om jag får ge ett då till de här som väldigt bra, som gör ett bra jobb. Väldigt bra jobb. De här klackledare. Vad kallar man dem som står på räcket? Heter de något speciellt? Eller klackledare? Säger klackledare. Ja. Kolla så, så ni är hörna bara. Eller farlig frispark. För då är folk väldigt fokuserade just på det. Så här. De som Men då kan man ju ta när Jonas Libe pratar så kan man inte göra någonting när de visar <laughs> ut. Alltså, man kan ju aldrig sjunga då. <laughs> ja. Och ja. Speciellt nu han när han var låter... gäst hos oss i veckan. Vet jag. Ah, det... Hade du med älvspö eller någon sån här lättisk slagelåt? Ja, det var nog båda kanske. Jag, jag har ställt upp i Indien Indiens Melodifestvår nu med <laughs> sju bidrag. <laughs> Allt handlar om pirater. Ja, ah, han är ju lite fantastisk på dem. Nej, men jag ska de låta ut spruncher och bruncher och luncher. Mm. Vad är en sprunch förresten? Vet du det? Brunch? Nej, en sprunch. De låter ut en sprunch på förra hemmanchen. Måste vara springlunch. Nej. Nej, det är spa och brunch. Oj. Mm. Det låter de inte. Sprunch. Sparlunch. Sprukost. <laughs> Sprukost-piddag. Ja, det funkar också. Det är också grejt. Och sånt är också bra. Jag tycker också att det är jättebra att man Spruch. gör såna graker. Ja, men det är väl jättebra att man engagerar. Det så här. Får man, om jag, jag gjorde ett reportage om basketen i förra året. <laughs> Följde med du, gillar, förresta, du gillar allting kring stämningen kring båda basket? Ja, ah, de, de, de ska fan ha cred för sitt jobb att arbeta. Det ska jag ge dem. Sen man kan tycka vad man vill om sättet. Det är ju mycket klapp och man hinner egentligen inte reagera på det som händer. Det är ju explosioner och det är eld. Och, men det är ju väldigt många som har väldigt kul när de går där. Och då, så här, även om inte deras mått är ju att har, man inte, har inte matchen varit så jäkla bra så ska man i alla fall något vart bra runt omkring. Mm. De är liksom inte för fina för det. Eller så här att eh, men vi ska göra ett bra engagemang och de har liksom grejer. När man kommer in så... Det är så aktiviteter runt i hela på, liksom arenan och det, det finns liksom... Jag ser liksom inget eh, fel att den båda delen kan existera samtidigt som man kan ha en ståplatspublik. Det är de två kan ju faktiskt samexistera och, och också. Och det är ju något älskar man måste att Man måste få hitta koncept så att alla som kan ta sig till Boråsaren känner sig välkomna. Mm. Alltså att det inte finns något sånt där för barn, det är ju mm. helt otroligt. Ja. Det finns inte ens familjepriser ju på älskars matcher. Nej, och, och göra det så lite enkelt för sig ibland som, jag menar på de här Europa League-matcherna vad var det? Jag rapporterade om det också att det var vad komt liksom två till liksom, och det var vilka var standardier och det är ändå liksom bra lag så här. men tar man 300 vet, kommer vet inte kommer det hur det kostar men det kostar det liksom, på kostar var... rätt mycket nej det gjorde det inte det alla tre matcherna 300 kronor Ach, 350 kostar det, så? det, så? det en styckpris styckpris också mm så mycket om ja, man köpte dem ja, längst. De satt så på paketen och rådde 350 för allt. Alltså det där är det tydligaste exempel att ja. priserna spelar ingen roll. För ja. där gjorde Älvsborg så att de dumpade för det var så stor diskussion kring det. Ja. Så då köpte man paket. Det var, den sån... dyraste sittplatspaketet var inte över 500 kronor för alla matcher. Men så här, då ska man göra det, märker man att det ska bli ännu billigare då nästan. Ja men det är så här, eller gör det liksom. De får, får göra en grej, jag tycker de är ganska dåliga just. Nu ska inte klaga för mycket på dem heller. Så. Men det alltså, är så här, skapar lite så här hype kring matcherna. Och jag håller med dig. Det, det är finns så här, ingen marknadsföring alls. Det är så här, men du vet som när jag, jag tar det igen då, men jag bodde i Stockholm till exempel. Mm. Är, det något, är det något de kan där uppe jävlar? Var de som AIK och Djurgården och Bayern framförallt då, mm. så här som som kan dra nu då, bara dra 31 000 på sina, mm. det har ju sina förklaringar också, men eh, att så här liksom göra grej, alltså göra en grej av varje match, kanske inte bara sätta upp en eh, affisch eh, och, att det är Precis, och sen också när det går svårare Måste du jobba hårdare mm. Bara för att det gick och sig själv Jag tar tillbaka till det här med biljettprisen då. Jag för mig att det var dyrare då. men det är något annat exempel Nej, men det, det, det, Där var du inne på rätt sak Man måste jobba hårdare när det går, när det går jobbigare mm. ja. Men vad tycker du om Haglund till Älvsborg då? Ja just det <laughs> eh, Frågan är om alla vill vara kvar då Så tänker jag Av ja, spelarna Så tänker jag Men är någon där så mycket Eller jag Anders Tänker jag på Ja det tänker jag Nå, och kanske. Eh, nu vet jag inte. För i övrigt jag är en som har hyllat mm. Haglund. Men det var ju honom som fick honom att bli proffs egentligen. Men han såg till att han inte kom för sent eller förstod sitt tjäningar i ja. 2020. Jag tror inte. Jag, det är väl att, jag tror att det finns nog väldigt många som skulle vilja ha tillbaka honom och kommer ihåg. Ja, när Jag tänker på Haglund och den fotbollen. Det var ju det var ju liksom det finaste. Väldigt fin men ineffektiv. Men samtidigt så kom de väldigt högt. De var alltid där uppe. De tog ett guld. Uh, inga kuppguld där, nej. Och det var gruppspel någon gång i Europa. Så det är ju ändå det är ju en, den mest framgångsrika tränaren i Elfsborgs historia. Uh, får man ju säga. Uh, och då när han lämnade då var det väl rätt läge. För då hade, de var de ju sönderlästa. Och de var... Eh, de behövde något nytt och vann ju guld. De hade ju materialet det var, han kunde ju inte klaga materialet för han fick ju allt han peka på Haglund eh, i princip och det förvaltade ju Lennartsson året efter. Det var väl en kombination av Haglunds arv och Lennartssons eh, ja, pragmatism. jag, fick, jag fick lite för det där. Ja. Ah, mm. Det var ju li, nästan lika mycket Haglund som känns den såklart, eller väldigt mycket Haglund så nu två år utomlands han kanske har hittat det där igen då kanske hittat lite nya idéer och sett nu vet jag inte om norsk år, fotboll då. är förebilden så sätt, men äm, är det tre år han var borta? Mm. 2012, 2013, 2012 Lennarsson och halv, 12. Som ja, det är och två. Och en halv, Ingesson är en halv tre, mm. ja, ja. Ja, tre fotbollsår ja just det ehm, vår höst ehm, ja nej men tre, tre fotbollsår det kanske har gett få getta nya perspektiv då det kanske är läge igen då liksom varför inte men samtidigt jag vet inte hur många hur många återvändare som lyckas egentligen heller. Det finns något bra exempel på det. Det brukar ju vara att de kommer in som krislösning. Det är ju ofta så. men Det var ju Helsingborg i två vänner. Jo, det är faktiskt sant. Han gjorde väl inte bort sig andra vännerna heller. Då gick de ju till gruppspel. Var det inte då de slog ut Galatasaray? Det var samma dag som Älvsborg mötte Fiorentina i Italien, vet jag. För det var så jäkla optimistiskt på läktaren där i Italien. i Helsingborg slog eller Tassaraj med 3-2 <laughs> och då hade de spelat precis före och skulle vara äldst på matchen och bara ja, men det här tar ju äldst på det här lätt så det står ju typ 2-0 efter 5 minuter eller vad ja, det går. min dator hängde sig Jag vill kolla på datorn hemma vet jag. Ja, det gick jag inte på tv den varenda grossesmatch som inte gick på TV-rematchen sen när vi väl fick igång den ändå stod det jag ska det en massa berätta. mål då, i alla fall jag ska. Jag kom faktiskt sent till den här matchen. <går> Fem minuter. Missade två mål. så jag vet att det blev två mål efter ja. det. Hur, hur kan man åka sig italien. Nej, det var, det... jag skyller på sällskapet. Men Fast, äh, det, ja. vi hörde ju på Läkta, man hörde ju här, man gick utanför så hörde man ett stort jubel. Då, ah, blir det ett mål? Okej. Okay. Så är det igen. Det måste ju vara något typ att det är nära mål. Att de bara väldigt högljudda. Liksom, så, här. <går> så så kom vi upp där på Läkta så satt ju alla de här <laughs> Några av de här från Skene, vad heter de? Tobbe och de här hälsar Kim på dem. Ah, det är bara, vad var det som sitter där, Vad jag för? Ah, så, så, så, så stod det 2-0 till, till Fjörentina. Så det var ju så här. Ah. Ah, det kunde lite vid in. Ah. Ja, men hur, hur är det med dina tider nu utomlands? Tänkte, vi träffades ju i Glasgow och sen... Ah. Ja, du gick ut på kvällen efter matchen. Ah. Efter en förlust. Sen skulle mm, jobba. Nu det funkar. Men sen när jag, hörde, när jag träffade i veckan efter så hade du hade precis som med flyget du hade varit på en efterfest och vaknar en ja, timme innan flyget skulle gå någonting. det var tight med flyget hem. hamna i utkanten av Glasgow. Du, du, du skiter klockan <laughs> nu. Du, du passar den frågan rätt snitt Ja, man har ju en extra timme när man åker till England också. Så det är bra. <laughs> det. Man har ju mer tid på sig. Jag, vet inte, jag tror faktiskt vi måste börja avsluta här. Ja. Jag har en sista fråga. Jag spelade ja, in i 1.36 nu. Ja, det ja. ja, fan bra. Jag tänkte, tänkte, tänkte kika, Nu får, får jag följa din Instagram? Oj! <skratt> det vet jag. <skratt> oh, fint, alltså. du, du är ju hur doshy som helst. <skratt> <skratt> <Dushy>. <skratt> ja, uh, ja nej, men det är väl... Uh, Reportens hemliga. Ja. <skratt> det får vi se. Det, du, du tror det är lite bättre än dig själv, alltså är större <skratt> än vad det är. <skratt> larger den life-människan. Ja, precis nu när man får vara gäst här i fina programmen. <skratt> <skratt> nej, men det är väl i slutet av månaden kanske. Ja. Vi får se när jag går igenom alla requests hur ofta är du inne på min eh, profil och tittar då om den är accepterad? Mm. Nej, jag, jag lär, du kanske inte lägger upp några bilder? Nej, väldigt sällan. Ja, kanske därför. Nej, jag tror inte. Jag lägger upp eh, någon i sommar. Jag. <laughs> men jag är ju så inne sällan på de här. De här ja, ja. Nymodigheterna, du vet så här. Ja, jag är knappt inne på fejan. Ska vi säga hejdå då tror jag faktiskt. Jag att, eller jag ett, vi säger vad, vad tror vi Malmö FF ska sluta? Jag tror vi vinner med 2-1. Det beror på, nu, är det, nu vädrar de säkert halva laget där. Så då kommer det säkert de här engagerade Malmö. Så de kommer ju säkert med bra lagen då Malmö, att mm. de spelar hemma. Ja. Jag vet inte. Så tråkigt, det brukar väl bli... Vad brukar det bli Båda lagen brukar göra mål är det? är det inte så ofta? Jo. Milton Feggere, du brukar filma till som de frisbörger Just det, och Hult det, brukar det, det bränna fyrlägen och... Ja, och Hult ja. brukar bli nedtacklad och rantig Just. Just det, han <laughs> spelar back 1-1 um, då, tråkigt Ja, du säger 2-1 Jag säger 1-1 också tar, Men bara för att jag ska vara positiv nu när jag Kommer Lasse, ska ju spela Ska han nu? väl? Han Nej. I alla fall. Eller, Eller han? han. Ja, han Båda han, Lundqvist och ja, Hauger och allmänna små småskador nu under uppehållet är tillgängliga om inte annat i alla fall. Mm. Men det blir trevligt i alla fall. Ja. Det blir det. Tack så mycket Peter. Tack så jättemycket.